Друге. Розклад, який він витримує навіть пізнього вечора, коли з неба падає мряка, передбачає втечу зі службового будинку, який розташовано за півмилі від коледжу, і котрий він ділить до тих пір, принаймні доки викладає в коледжі, із Фредді до парку. Там він розтягне спину, вип'є вітамінізованої води з пляшки, що зберігається в поясній сумці, і побіжить назад. Дощик бадьорить. До того ж, він не зустрічає інших бігунів, пішоходів чи велосипедистів, які могли б завадити. Найгірше – це велосипедисти. Вони вважають, що мають повне право їздити тротуаром, а не проїжджою частиною, хоча мають для цього велодоріжку. Цього вечора тротуар належить лише Хорхе. Йому не потрібно вітатися з людьми, які, можливо, дихають нічним повітрям під великими старими затіненими під'їздами. Погода утримує усіх всередині. Усіх, крім старої поетеси. Її тіло загорнене у пуховик, хоча у восьмій вечора температура на дворі десь 12 градусів, але вона схудла до 50 кілограмів, лікар регулярно її зацелає і мерзне. Гостріше за холод вона відчуває вогкість. І тим не менш залишається на дворі, тому що сьогодні ввечері, якщо вистачить сил, так би мовити, засунути пальці під кришку і відкрити її, має народитися вірш. Вона нічого не написала з середини літа, і потрібно нарешті розпочати, доки навички остаточно не заіржавіли, Їй потрібно щось представити, як люблять казати студенти. І ще важливіше, щоб вірш вийшов хорошим. Точніше, актуальним. Він має починатися з опису туману, котрий клубочиться навколо вуличного ліхтаря навпроти, і перейти до того, що здається таємницею. І все. Туман утворює повільні рухливі ореоли, сріблясті й прекрасні. Вона не хоче використовувати слово «ореоли», тому що воно очікуване, ледаче слово, майже кліше. Але сріблясті? Чи, може, просто срібні? Плин її думок на деякий час переривається, бо в око впадає молодик. Коли тобі 89, всі 40-річні здаються молодими людьми, котрий, розплескаючи калюжі, біжить іншим боком вулиці. Вона впізнає його. Це місцевий письменник, схильний вважати, що Габріель Гарсія Маркес – той, хто підвісив у небі місяць. Довге темне волосся і маленькі вусики, здатні приємно лоскотати китьку. Він нагадує старій поетисі персонажа з «Принцеси Нареченої». Мене звати Ініго Монтоя. Ти вбив мого батька, готуйся померти. Ініго Монтоя – персонаж роману Вільяма Голдмана «Принцеса Наречена» 1973. В екранізації Роба Райнера 1987 року його зіграв Менді Патінкін. Народжений в Іспанії, жив у вигаданій країні Флорін. На ньому тісна жовта куртка зі відбивною смугою поперек спини і неймовірно тісні бігові штани. «Біжить, наче десь хата горить», – сказала б мати старої поетеси. Те, як він ляпає кросівками, змушує її подумати про дзвони, і погляд обертається до вуличного ліхтаря, просто навпроти. Бігун не чує срібла над собою, не калатають дзвони. Ні, не так, бо занадто прозаїчно, але ж це лише початок, їй вдалося підчепити кришку. Потрібно увійти до середини, взяти блокнот і надряпати перші рядки. Проте вона стоїть ще кілька хвилин, дивлячись на срібні кола, що обертаються навколо вуличних ліхтарів. Ореоли, думає вона. Не можна вживати це слово, але вони виглядають саме так, чорт забирай. Деякий час вона дивиться у жовту спину бігуна, поки куртка не розчиняється у темряві. Стара поетеса на силу підводиться на ноги, кривлячись від болю в стегнах, і човгає до будинку.